Аудіокниги українською від студії «Калідор». Сьогодні, шановні слухачі, ми завершуємо читати новий роман Тараса Мильника «Таємниця сповіді». Дякую вам за увагу, а автору – за його творчість. Нині пан Тарас перебуває у лавах Збройних сил України. На нашому ж каналі є цілий список відтворення із озвученнями його книг. Тарас Мельник Таємниця сповіді Частина дев'ята Остання Приманка Роман глянув у вікно, переконавшись у тому, що сусіди знову стали ховатися від нього. Якби хтось побачив його біля повішаного генерала, навіть сумнівів у вбивстві ні в кого б не виникло. Поки він стояв і розглядав двір, виникла думка обернути погляд вгору на власну квартиру. На мить йому чомусь здалося, ніби там хтось сторонній пересувається. Він висунувся із балкона і ледь не випав, злякавшись різкого писку десь на поясі. Гудок мобільного не те, що міг у такій атмосфері стати найстрашнішим звуком. Однак фактори настільки співпали, що серце мало не пробило грудну клітку. Роман вступився всередину до покійника і тільки тоді поглянув на екран мобільного. Телефонував підполковник палій, для якого вечірня година не мала жодного значення. Цей чоловік був із розряду тих, котрі могли без попередження зателефонувати о четвертій ночі і запитати, як закінчився футбольний матч. Зате досвід роботи та жорсткі методи допомагали йому втриматися на своїй посаді надто довго. І вчасно реагувати на зміни всякого роду політиків. Чому я останнім дізнаюся про ваш відїзд? одразу ж запитав Палій. Можливо, ваші підлеглі знають краще відповів запитанням на запитання Роман. Вам давали дозвіл поїхати? Від вашого імені. На кілька секунд підполковник відволікся від телефону, і так вставив підлеглому, що то я ж спітнів. Помічник занадто поспішив реалізувати наказ, тому і ще довго буде за це відповідати перед ним. Ви знаєте, що проходите у нас як підозрюваний? запитав Палій. Підозрюваний у чому? видав у відповідь Роман. У підбурення до вбивства. Це для початку. А ще що? «Доведення до суїциду та вбивство». «До якого суїциду?» – обурився Роман. «Ми вважаємо, що ви мотивували покінчити із собою Якова Кибальчича». «Ви що, там зовсім збожеволіли?» «Не знаю, навіщо, але він же міг щось знати про бонт. «Звідки?» Палій задумався, ковтнув слину і продовжив. «Я не знаю, як ви його...» «Якова вбив чоловік, який намагався також вбити і мене», – пояснив Роман. «Він уже давно полює на учасників братства». «Звідки ви про це знаєте?» – запитав Палій. «Яків передав мені всі матеріали», – повідомив Роман. «Він кілька років шукав цього вбивцю, але, на жаль, не встиг виявити». Тобто, вашу електронну пошту хтось зламав і відправляв за вас листи? Скоріше за все. Тоді навіщо вбили Олександра Богомолова у Чернівцях? Останнє питання застукало Романа Зненацька. Він не знав, про кого мова. Мовчите? Значить, ви знаєте? Нічого я не визнаю, розгнівався Роман. Чоловік підійшов до вас на похороні Якова і шепнув щось зі спини. Ми маємо свідків. А за двадцять хвилин хтось фізично сильний і здоровий переламав голіруч йому шийний відділ хребта. Я цього не знав. Де ви перебували після похорону? Запитав напряму полі. Поїхав із наглядовим офіцером додому. І з ким? – здивувався Палій. – З наглядовим офіцером? – Я нічого не розумію. – Ну, чоловік, який був зі мною у колонії. Палій затримався із відповіддю, подумав і продовжив. – Ми думали, що то ваш соратник чи охоронець? – Його приставили наглядати за мною, – перефразував Роман. – Хто? «Хто приставив?» – добивався свого палій. «Поліція! Ще хтось! Я 30 років сидів і не мав змоги вивчити, що там роблять після помилування. Не тероризуйте мене нічим новим, чого я не розумію!» Підполковник наче паралельно віддавав якісь розпорядження першому заступнику. «Романа це обурило, однак він не подав вигляду». «Вас просто звільнили. Просто звільнили без будь-якого нагляду», – повідомив Палій. «Як це?» «Та просто. Валіть собі, куди хочете. Без обмежень!» «Це брехня?» «Ні, це чиста правда, шановний. Ми ж не у Сполучених Штатах. У нас навіть за тими, хто йде під домашній арешт, немає кому дивитися». Тому, за колишніми в'язнями, хіба що ваш дільничий може давати звітність. Та й то, тільки у випадку, якщо ви будете злісно хуліганити. А як же мій наглядовий офіцер не повірив почутому Роман? Він перебував у транці, не встигаючи осмислити всю інформацію. Десь на верхньому поверсі почала плакати маленька дитина. Голос посилював біль у голові, наче по ній товкли молотом. Знову повторювалися ефекти попередніх ночей, ніби це все було керованим явищем і спрямовувало цілі хвилі атак на розум проповідника, маючи намір виснажити його і зробити нездатним думати і орієнтуватися у просторі та часі. Ніхто до вас ніякого офіцера не представляв. Зараз я все проб'ю. Палій щось закричав до заступника, пояснивши, кого потрібно шукати. Він не запитав у Романа імені, оскільки мав записи із пропускного пункту. Старий вояка чудово розумів, що не матиме шансів розплутати справи, якщо щось станеться із проповідником. Роман занадто дорого важив як свідок. «Зачекайте!» – попросив Палій. Однак проповідник не мав часу чекати. Він полетів до кухні, осилюючи біль у голові. Там Роман перевертав шухляди, не побоюючись шуміти. Десь же мусив бути у старого молоток. Плач ставав сильнішим і сильнішим, провокуючи неймовірний біль. Знайшовши потрібний інструмент, Роман вдарив по браслету на нозі і збив його, роздерши частину шкіри. Він не переставав лупити, поки із пристрою не пішов дим. Коли ж зупинився, біль у голові припинився. Голос підполковника у телефоні мовчав. Роман побіг одразу до вхідних дверей і відчинив квартиру зсередини, кинувшись бігти до своєї. Вже на сходовому майданчику, перед власними дверима, він почув, що Палій намагається до нього докричатися через мобільний. Роман одночасно тримав телефон і почав шукати ключ у кишені штанів, аби потрапити до власної квартири. Однак ключ не знадобився. Двері були відчиненими. Він підняв слухавку і, продовжуючи розмову, обережно спробував прочинити прохід та зазирнути у коридор. «Замкніть двері і нікому не відчиняйте!» – кричав тим часом у слухавці підполковник. «Навіщо?» – вдавав здивування Роман. «Олега Макогоненка застрелили ще у 2015 році». «Хто б той чоловік не був, він не той, за кого себе намагається видавати. Я когось пришлю до вас!» «Не треба нікого присилати», – стих вимовити Роман, відчинивши двері. Він побачив все у його очах. Чомусь раніше їхні погляди ніколи таким чином не перетиналися, аби Сидорчук зміг дізнатися правду. А може він знав її із самого моменту знайомства, тільки не хотів визнавати скоєного. Перед ним стояв чоловік із очима того маленького хлопчика, якого Роман усі ці роки вважав своєю жертвою. Тільки от тоді оченята були наповнені страхом, а через тридцять років у них вже жевріли підступність, жорстокість та злість. Роман не встиг навіть слова вимовити, коли ніж убивці з усього розмаху врізався йому у живіт. Больовий імпульс відчуло все тіло, однак навчений терпіти, проповідник не видав крику мемовільно скинувши телефонний виклик. Коли помста триває довше за життя Вбивця невмисне відступив назад, даючи дорогу пораненому проповіднику. Роман пройшов кілька кроків і впав, втрачаючи кров. Він не наважувався якось вийняти ножа, Аби не спричинити іще більшу кровотечу. Олександр обійшов його і потягнувся до дверей, одягненою у гумову рукавицю рукою. Зачинивши квартиру, він приступив до останньої розмови із чоловіком, якого намагався вбити все життя. І ще з дитинства маленький Сашко генералов бажав відшукати монстрів які снилися йому у страшних снах, і покарати їх за вбивство матері. Він мріяв про той момент, коли стоятиме над чудовиськом, а воно, а воно вже не буде таким страшним. Сашко ріс і готувався до цього моменту. Бажав і жадав його. Іноді хотілося зневіритися і здатися, але злість і страх – Виявилися сильнішими за слабкість та зародки милосердя, які невідомим чином збереглися у ньому Роман лежав на підлозі, намагаючись спартися на стіну так, щоб менше боліло Але коли у твоєму боці стирчить ніж, це зробити майже неможливо Я надто пізно впізнав тебе, прокашляв Роман «Ти вправно ховався!» Олександр схопив за дверима вітальні стілець і поставив його собі, готуючись до вирішальної розмови. Після неї він планував добити останню жертву, а тоді якомога швидше забиратися якнайдалі, поки не приїхали поліціянти. «Підполковник вже все одно когось відправить за адресою пастиря». «А якби впізнав раніше?» – запитав Олександр. «Вбив би?» «Намагався б зупинити, однак я б не вбивав. Не вірю я в це». «Ха, чи може й вірю? Не можу навіть сам дати собі відповідь». «Якщо ти вагаєшся, значить, іще не все втрачено», – відповів Роман. Убивця вийняв з-за пояса запасного ножа і почав ним водити перед обличчям, намагаючись залякати проповідника гострим лезом. — Не варто мене до своїх вірян записувати, — сказав він. — А інакше? — Спробуєте. Тоді я різатиму вашу шкіру і здиратиму шматками. — Ти зробиш це... «У будь-якому випадку!» – через силу посміхнувся Роман. «Хочу зробити!» Олександр приклав ножа до щоки перед правим оком і злегка притиснув. «Ти вижив?» – запитав у нього Роман, аби відволіктися. «Якщо все, що пішло далі, можна назвати життям, то так!» – кивнув убивця. «Як?» Продовжив Роман. «Скажи, якщо ти пам'ятаєш?» Олександр не планував так довго затягувати, але ж десь в глибині душі йому хотілося хоч раз за тридцять років поговорити із кимось про це. «Мені тоді було майже три роки», – почав згадувати він. «Я вже вмів розмовляти, тож мама навчала мене різним речам. Батько тішився. Чи, може, й не тішився, цього я не згадаю. У такі роки дитина мало що запам'ятовує із того, що можна потім логічно осмислити. Однак дещо із дитинства я й досі не забув. Мені дотепер сниться смерть матері та двоє страшних чудовиськ, які намагалися вбити мене. Вони викрали не тільки моє тіло, але й мою душу Я намагався тебе врятувати, перебив його Роман Ти намагався врятувати себе, не погодився із ним Олександр Він сильніше притис ножа до щоки і вістря пробило шкіру Мені було тільки два злишком роки, а вже довелося їхати у машині з двома вбивцями з двома чудовиськами, котрі реготали над тілом моєї матері Потім я згадував ці епізоди, однак не розумів, звідки вони у пам'яті Я кожної ночі згадував, як тікаю із автомобіля, поки одне із чудовиськ підіймає якогось стовпа, аби проїхати до води у моїй пам'яті і досі закарбоване кожне дерево з того темного лісу, яким я дитиною втікав від тих монстрів. Мене підібрали тільки за містом, голодного, обдертого та наляканого до смерті. Ніхто навіть не став шукати моїх батьків. Подумали, що я від циганів залишився, ніби я хоч чимось був схожий на Ромів. «Я... я думав, ти загинув в автомобілі!» – прокашлявся Роман. «Це правда!» – продовжував Олександр. «Я загинув у ньому!» «Де ти різ? Забрали із притулку мене майже відразу. Одна родина всиновила і витратила на лікування великі гроші. Із чотирьох років мої нові батьки помітили відхилення. Мене водили до психіатрів, які намагалися дізнатися причини виникнення кошмарів, але не змогли. Вони тільки порадили давати багато ліків, які заспокоюватимуть і відганятимуть дурні думки. На жаль, препарати допомагали тільки притупити мій розум». Він провів ножем по своїй щоці, уважно слідкуючи за важко дихаючим пастирем. У мене було все, чого бажали однолітки. Нові батьки переїхали до Канади. Там вони мене влаштували у круту школу із технічними нахилами. Викладачі, які мною займалися, допомогли відкрити багато талантів якимись дивними чи, може, звичайними терапіями. «Вдалося побороти мою уяву та страхи». «Вибач, що так сталося», – промовив Роман. «Навіть і не думай просити пощади», – розгнівався Олександр. Роман замовк, очікуючи на продовження. «Я відкрив у собі нахили до фізики та механіки». Працював над створенням дуже простих та примітивних пристроїв для поширення звуків, вивчав ультразвук і методи створення дисонансу. Всі думали, що це просто науковий інтерес, але я чітко знав, навіщо мені потрібні знання, аби використати їх проти двох чудовиськ, котрі викрали моє життя. І тут... Тут уявляєте, що сталося? Що? Я побачив у журналі одне із тих чудовиськ. Я побачив і мало не обісявся. Мене? Писали, що це святий, який навертає у віру вбивць. Я ніколи не був святим. Закрийте рота! Висварився Олександр. Він смикнувся зі стільця з ножем до проповідника, однак несподівано хтось постукав у двері, і зовні почувся голос якогось чоловіка. «Гринадянин Сидорчик, відкрийте. крикнув невідомий. Вбивця обернувся і рушив до дверей, тримаючи перед собою зброю. Роман зрозумів, що повинен щось зробити, аби не допустити нових жертв. Забирайтеся звідси, крикнув він. Мало я від вас на зоні натерпівся. Але ж підполковник Палін? Спробував сказати ще хтось інший. "Пішов нахер!" розлючено крикнув Роман. "Ви течні безпеці!" не повірив поліціант. Вбивця зрозумів, яким чином можна виходити із ситуації. Тому показав ножем проповіднику, що потрібно робити. Він схилився над Романом і допоміг тому встати та притиснутися до дверей. «Тепер переконалися!» – буркнув Роман, виглядаючи тільки головою. Роман не міг сказати нічого іншого, оскільки ніж вбивці впирався у потилицю. А після того, як він із ним розправиться... Може взятися із-за патрульних Якийсь ви дивний пастер Скривився поліціянт І розвернувся Вони пішли Тому вбивця більше не мав намірів поспішати Олександр відтягнув проповідника від дверей І знову штовхнув на підлогу Роман впав на ножа Відчувши новий спалах болю Кров Поступово вкривала підлогу під ним Я почав полювання у 2015 році Убивця сів на стілець і продовжив Спершу трохи попрацював над своїм алібі та репутацією Зробив вигляд, ніби я житель діаспори, котрий прагнув захищати Україну від загарбників Записався до лав добровольчого батальйону а через декілька місяців повернувся у тил і осів біля вашої колонії. Винаймав квартиру неподалік. Мені хотілося проникнути туди та вбити вас. Однак це здавалося більше не планом, а складною мрією. І ти вирішив привернути до себе увагу, доповнив його Роман. Ха-ха! Вигадав спосіб катувати та вбивати чудовиськ, пояснив Саша. Усі ці учасники вашого братства були монстрами в овечих шкурах. Після поселення я познайомився з одним дуже мудрим священником, який, почувши про вас цілу проповідь, мені прочитав про необхідність боротися зі злом і блюзнірством. Ха. Використав віру. Аби тебе підбадьорити до зла, я більше таких священників не зустрічав. Маніпуляторів? Ні, таких, які здатні дотримуватися таємниці сповіді. Роман глянув на нього, здивувавшись почутим. Ти сказав, що хочеш вбивати, а він промовчав? Ха, він навіть «Благословив мене!» – посміхнувся Олександр, провівши ножем біля ока. Він ціле життя чекав змоги порадувати себе безпомічним станом монстра і таки дочекався. Тому тепер смакував кожну секунду. «Дивні в Україні церкви!» – скривився від болю Роман. «Залежно якого патріархату» виправив Олександр. «Далі наші дороги трохи розійшлися. Я створив декілька пристроїв і почав вбивати ваших прибічників. На кожному місці доводилося залишати сліди, які мали вивести вас на мене. Однак ніхто їх не помічав. Тоді довелося піти іншим шляхом». «Яким?» Я створив петицію про помилування і пустив її по церквах. Ніхто навіть не намагався виявити перше джерело. Протестанти та ліберальні християни, а подейкують навіть і мами та мули, підписувалися, повіривши у гарну картинку. — Ти... ти допоміг звільнити мене? — не переставав дивуватися Роман. І я й сам не вірив, що так вийде. Вперше за час розмови посміхнувся вбивця. Роман відчував під собою щось мокре і липке. У голові крутилося, а біль наче поступався якомусь тупому онімінню. Хотілося б просто заснути. «І чому ти не вбив мене одразу?» – запитав він вбивцю. Хотів, як інших, змусити покаятися по-справжньому, пояснив Саша. А ще зрозумів, що ви не боїтеся смерті, а бажаєте її подібно до смертника. Як же мене здивувало! Мій кат із кошмарів кожного дня також переживав подібний сон. Ми катували один одного з погадами. Це було щось... «Ти зрозумів, що мені дорожче братство, а не життя?» «І знищивши його, я знищу вас», – доповнив Олександр. «Тоді завершуй почате, перервав його вихваляння Роман. «Щоб все це відбулося, ти ж навіть батька рідного повісив». «Ні», – заперечив Олександр. Він виявився слабким і не зміг довершити свою помсту. Я його впізнав і розкрив задуми іще до звалища автомобілів. Як? Помітив, коли він намагався вбити вас у парку. Але ж це був твій рідний батько, спробував викликати емоції Роман. «Йому не було місця в моєму житті!» – розгнівався Олександр. Він підвівся і нахилився над жертвою, аби завдати останній удар. Розмова занадто сильно затягнулася. Прийшов час довершити розпочати 30 років тому. Тепер чудовисько і дитина помінялися місцями. Але вперше за час помсти... Генералов припустився помилки, вирішивши вбивати пастиря голими руками Він зігнувся, схопив лівою Романа за комір і приклав до артерії на шиї ніж Однак у цей самий момент проповідник щось раптом витягнув з-за пояса І тріснув тим предметом у скроні вбивці Олександр впав поруч, зрозумівши як воно, коли світ розпливається перед очима? Він розтягнувся підлогою, погубивши усі речі із кишень, втративши ніж і почуваючись безпорадним. Роман з останніх сил підняв зброю і навіть спробував нею скористатись, однак в останній момент його увагу привернули речі, котрі розгубив мисливець. Із кишені Олександра випав маленький брелок із зображенням. Одного погляду Роману вистачило, аби зрозуміти, хто лежить перед ним, втративши свідомість. Месник, насправді, мав для чого жити у цьому світі після завершення помсти. Цю мету Роман просто не міг відібрати у нього знову, як зробив це у 1991 році. Навіть після скоєного Олександр мусив вижити і покаятися у гріхах, інакше смерть його буде зовсім неправильною. Кинувши зброю на підлогу поруч із непритомним нападником, проповідник сказав йому кілька слів на прощання – і вийшов. І з ножем у боці, котрий завдавав невимовного болю, Роману якось вдалося спуститися сходами донизу. Він вийшов на вулицю і одразу ж попрямував до того місця, біля якого бажав померти. Йому хотілося знову побачити її, побачити навіть якщо це буде якийсь кошмар Вона завжди з'являлася оточена мертвими ліліями Роман хотів померти, попросивши побачення востаннє Тільки так він міг потрапити на Божий суд Відчуваючи не задавлений сором А задоволення від покаяння Замість епілогу Олександр Генералов зайшов у кімнату для сповіді, сповнений дивних відчуттів. Нібито збулося усе, що він планував протягом тривалого періоду життя. Ненависний, лицемірний вбивця, який убив його матір, тепер лежав у могилі. На похорон до нього навіть ніхто не прийшов, а Братство Святого Духа було заборонено як небезпечну організацію, котра проповідує насильницьку ідеологію. Саша сам зруйнував цілу церкву, дискредитувавши її творця та основного проповідника. Він кожного дня згадував, як спробував пройти слідами крові, аби добити ворога, Однак запізнився і встиг тільки побачити поліціянтів і лікаря, котрі намагалися врятувати пораненого. Олександр бачив все на власні очі, тому чудово знав. Роман Сидорчук мав ще дуже багато часу, аби розповісти патрульним, хто його поранив, і відкрити справжню особу вбивці. Але він не розповів. Після того, як він довершив свій моторошний план, мало настати якесь полегшення. Однак воно не наставало. Навпаки, йому здавалося, що скоєна неправедна помста, що це страшний гріх. Він перечитував роботи романа – і з кожним словом до нього доходила страшна правда. Проповідник справді скоїв ненавмисне вбивство, перебуваючи у стані сп'яніння. Про Марину ніде ніхто не писав і не публікував. Роман взяв її гріх на себе і не сказав нікому, що вбив дівчину, аби врятувати маленького хлопчика. Чомусь тільки мертвим проповідник зміг пояснити про себе набагато більше, ніж живим. Олександр читав ночами, не знаючи, яким чином тепер дивитися на ікони. Йому перестали снитися усі кошмари, однак краще б вони снилися. Легше було виправдовувати криваві вбивства та знущання власними стражданнями. Коли навіть страждання несподівано пішли із життя, їхнє місце зайняла правда. А правдою було те, що Олександр Генералов – безжальний серійний вбивця. До кімнати зайшов молодий священник високого зросту. На ньому були одягнені дорогі церковні ризи, однак навіть вони не могли викрасти із образу якогось ранньохристиянського аскетизму, який відчувався у всьому. Саша вже не раз йому сповідався, розповідаючи про свої справжні гріхи, тому мовчки підійшов, і схилив голову, очікуючи, коли священник простягне праву руку для поцілунку Отець Григорій підняв правицю до обличчя І генералов вкотре поцілував дивний перстень на його руці Такого зображення на церковній, чи може і не церковній реліквії Ніхто зі священників не носив Однак цей був не таким, як всі. На персні майстри зобразили перевернутий дерев'яний хрест, який стискали та ламали дві змії. Саша здавна підозрював, що Григорій займає у своїй церкві міцніші позиції, аніж розповідав, але не наважувався розпитувати його про це. Священник накинув на нього ризи і запитав. «Ти хочеш сповідатися у гріхах?» «Я вбив чоловіка, який снився мені у кошмарах. Я знищив його церкву». «Не називай церквою кублоєретиків», – виправив Григорій. «Його секту», – виправився Олександр. «Ти відчуваєш, що зробив правильну справу?» «Я... я відчуваю тільки порожнечу всередині». «Нічого». Григорій поклав йому на голову руку. «Близьке перебування до зла не могло не залишити свого сліду, тому ти і такий змучений душевно. Я сумніваюся, що вони були злом». «Тоді читай Біблію і зрозумієш! Сумніви – це перші кроки до гріха!» Вперше за всі сповіді дивне відчуття поселилося у думках в Олександра. Він чомусь задумався. «А що коли все навпаки? Якщо померло добро, а святкує зло?» Навіть через ризи йому відчувалася посмішка отця Григорія Корнійчука, знаного богослова і першого супротивника проповідей Романа Сидорчука. Роман говорив, що кожна людина може виправитися, але повинна почати творити добро. А Григорій стверджував, що гріх уже засів у багатьох людях, тому вони не мають шансів вибратися із бездонної ями. Після бунту у колонії більше ніхто не сумнівався, що у богословській битві переміг ортодоксальний демонолог. Десять років різні теологи писали супроти Романа. Однак жоден із них не зміг спростувати його погляди. Навіть сам Григорій витратив шість років на листування із Сидорчуком. Тепер же він не міг стриматися і святкував. А Саша Генералов стояв під його руками, намагаючись розібратися, а на якій же стороні він воював. На боці добра... Чи зла? Коли ти вперше розповів мені про вбивцю матері, я не повірив тобі, розповідав отець. Не могло статися такого збігу, аби двоє людей зустрілися, маючи одного і того ж самого ворога – люте зло. І що це означає? – запитав Олександр. Те, що нас звів Господь пояснив Григорій. «Звів, аби ви підказали, як я можу помститися, щоб ти покарав зло своєю рукою. І вашим розумом?» «І моїм розумом!» Відчувалася якась моторошна радість Григорія. «Ми правильно вчинили, святий отче». «Ми розігнали зборище блюзнірів, які насміхалися із віри. Дозволь, я тобі розповім одну дуже цікаву притчу про святі справи, які потребують відваги». «Можливо, ми помилялися?» – запитав Олександр. «Ти ж бачив, на що вони здатні. Бачив?» «Так, але... але ж це я підштовхнув їх до цього». Вірний християнин на поштовхи не піддається. Але ж я, я на вашій піддався, подумав Олександр. Отець Григорій щось розповідав, однак Саша відчув раптовий приплив страху. Цей чоловік був набагато небезпечнішим за покійного пастиря Сидорчука. Коли генералов полював і користувався його послугами, все це зовсім не відчувалося. Але справа була зроблена, і тепер від Григорія віяло зовсім іншим вітром, який міг символізувати негативні зміни. Він розповідав якісь притчі, однак генералов зовсім не слухав їх, плануючи якомога швидше дістатися додому і переконатися, що із дружиною та близнюками все добре. У Саші було двоє маленьких чотирирічних хлопчаків, котрих він любив понад усе на світі. Йому не хотілося, аби вони колись дізналися, яке чудовисько їхній батько. Слова-притчі лунали монотонно. Вони падали на голову мисливця неначе важке каміння. До кінця сповіді Олександр уже здогадувався, що потрібно робити. Він повертався додому і вже знав, що останнє побачить рідних, однак не міг їм нічого розповісти про скоєне. Дружина обійняла його, приготувала вечерю, а діти бігали поруч і надміру раділи батьковій присутності. Часті поїздки змушували їх цінувати кожну хвилину, проведену разом. На останок Олександр заплакав, коли вкладав своїх дітей спати. Жінка запитала його, що сталося, але він не захотів розповісти правди. Все це мало закінчитися на ньому, інакше загине ще багато невинних людей, в тому числі і рідні. Сашко Генералов вперше помер у 1991 році, вдруге – у 2015, коли розповів дивному священнику про свої наміри помститися. Він уже тоді мав зрозуміти, що ціною за допомогу стане власна душа Отож, коли поруч несподівано пролунав голос спокійного пастиря А десь у тіні переліску неподалік будинку заплакав знайомий чоловік Сашко Генералов дізнався свою долю остаточно тільки одна людина могла викликати до життя його найбільші страхи, і своїм головним секретом вона ні з ким не ділилася. Дочекавшись ранку, жорстокий мисливець поцілував дружину та дітей і на самоті попрямував до озера, біля якого вони жили вже четвертий рік. Там на нього чекали тиша, погойдування хвиль та моторошний спокій. Помста пожирає того, хто мститься. Вона не є метою для життя, а всього лишень порожня яма, із якої неможливо вибратися. Це було останнє, що встиг подумати Олександр, перед тим, як натиснути на гачок, приклавши до скроні пістолет. Помираючи, він вважав, що лише таким чином завадить статися чомусь дуже страшному. Однак, насправді, протистояння добра і зла тільки починалося. Замість однієї знищеної ним благої ідеї, на світ народжувалася нова. Божевільна, але контрольована справжнім покровителем вбивць. 10 серпня, 24 вересня 2020 року. Дунаївці. Продовжуючи цикл романів про природу зла. ТАРАС МЕЛЬНИК ТАЄМНИЦЯ СПОВІДІ ЧИТАВ РУСЛАН АЛЕКСІЮК Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чудовий роман Тараса Мельника «ТАЄМНИЦЯ СПОВІДІ». Дякую автору за його творчість та довіру і, звичайно ж, за дозвіл розмістити цю книгу на нашому каналі. Нагадую, нині він боронить нашу батьківщину у лавах Збройних Сил України. На нашому ж каналі вже існує цілий список відтворення книг Тараса Мельника. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів.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 Я закликаю всіх і кожного із вас підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі!